Femeile au toaleta lor. Da? Ați fost în baie femeilor? E ok? Aș vrea să vă spun că avem apă, dar nu trebuie să deschideți robinetele. Se deschid ele automat. Am avut persoane care tot umblau acolo la un mâner care reglează apa rece și apa caldă, nu trebuie să puneți mâna pe nimic. Așa că microbii sunt departe, nu vă ating, totul este în regulă. Și în felul acesta aș vrea să mulțumesc unui frate din Spania care mi-a luat o sarcină în ceea ce privește organizarea, aprovizionarea cu materiale, și l-am văzut că în această dimineață a reușit să fie cu noi, pentru că în celelalte duminici lucra până sâmbătă noaptea, până poate duminica dimineața. Uh, Nico, aș vrea să te ridici în picioare și vreau să-ți mulțumesc. Nu le-am terminat complet. Urmează să finalizăm săptămâna viitoare. Sperăm să ne ajute în următorii 10 ani fără probleme. Mulțumesc celorlalți frați care s-au implicat, ne-au ajutat, au intervenit în măsura nevoii și. E fain să vezi că suntem o familie și că putem să facem lucruri minunate. După ce terminăm asta, mergem mai departe, nu ne oprim, urmează biserica. Haideți acum să ne racordăm din nou la prezența lui Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu și să încercăm să vedem ce vrea Dumnezeu să aducă în viețile noastre? De ce vrea El să ne elibereze? Care este planul Lui pentru viața noastră? Aveți și puteți să folosiți rugăciunile care sunt puse în buletinul de informare, rugăciuni care le puteți folosi pentru dumneavoastră personal, dar și să ajutați pe alții. Vedeți, noi suntem chemați să ne apropiem de Dumnezeu, să ne bucurăm de eliberarea noastră personală, dar este important să înțelegem că Dumnezeu vrea să fim o binecuvântare pentru ceilalți de lângă noi, pentru cei din familiile noastre, pentru colegii noștri. Și tot ceea ce primiți aici puteți să folosiți pentru a ajuta pe alții, să se elibereze de orice legături ale cerui rău, de orice lucruri care Dumnezeu nu le vrea pentru noi, ca noi să fim complet liberi. În această dimineață voi vorbi despre binecuvântare și blestem. Este un pas important pe care trebuie să-l facem ca și copii ai lui Dumnezeu și să înțelegem că Dumnezeu ne-a chemat la binecuvântare, că voia lui Dumnezeu este să ne binecuvânteze, că Dumnezeu este Cel care are planuri mari cu viețile noastre. El vrea, a pus în noi un potențial și vrea să folosească acest potențial la maximum. Voința lui Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu vrea este ca noi să fim liberi de orice blestem. Blestemul să n-aibă nicio putere asupra vieții noastre și ca și copiii ai lui Dumnezeu să ne bucurăm de această libertate. Voi citi două versete din Deuteronom, capitolul 11, începând cu versetul 26. Iată, pun astăzi înaintea voastră binecuvântarea și blestemul.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 Spune poporului din partea lui Dumnezeu, este că Dumnezeu ne pune înainte binecuvântarea și blestemul. Dacă vom citi în capitolul 28, tot în Deutronom, vom vedea la ce binecuvântări se referă Dumnezeu și la ce blesteme în cazul în care nu ascultăm pe Dumnezeu. Dorința lui Dumnezeu este de binecuvântare. Alegerea ne aparține nou. Noi decidem dacă binecuvântarea sau blestemul este cel care guvernează întrebirea noastră de zi cu zi. Și este important pentru noi, ca și copiii lui Dumnezeu, să înțelegem că putem să beneficiem de binecuvântarea lui Dumnezeu și putem să respingem, să renunțăm la orice blestem care a fost rostit peste viețile noastre. Binecuvântarea și blestemul acționează ca o lege a lui Dumnezeu, exact așa cum este legea semănatului, ce semeni aceia recoltezi. Exact așa cum este legea vieții sau legea păcatului și a morții, legea multiplicării. Toate aceste legi instituite de Dumnezeu în univers, ele lucrează în modul în care noi avem o atitudine față de legea, față de poruncile lui Dumnezeu și Relația noastră cu Dumnezeu este foarte importantă. De aceea, noi trebuie să știm că dacă ascultăm de Dumnezeu și de poruncile Lui, binecuvântarea Lui Dumnezeu vine peste noi. Suntem sub imperativul binecuvântării Lui Dumnezeu. Dacă nu ascultăm de legile și poruncile Lui Dumnezeu, atunci blestemul, este peste viețile noastre Apoi aș vrea să înțelegem că binecuvântarea este un dar Iar blestemul este un preț pe care îl plătim Binecuvântarea vine din partea lui Dumnezeu Nu pentru că noi merităm Ci este un dar din partea lui Dumnezeu Este ceea ce Dumnezeu vrea să ne dea iar blestemul este un preț pe care noi îl plătim atunci când nu respectăm poruncile lui Dumnezeu și când nu ne apropiem de Dumnezeu. Binecuvântarea este atunci când imposibilul se face ușor, se realizează ușor. Iar blestemul este atunci când ce este ușor, ce este posibil, devine imposibil. Și sunt foarte mulți dintre noi care încearcă și vor să cunoască este binecuvântarea peste viața mea? Este binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia mea? Sau sunt anumite lucruri care trebuie să le rezolv pentru ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie turnată din belșug, peste viața mea, peste familia mea, peste locul de muncă, peste ceea ce eu fac. Când lucrurile imposibile se realizează ușor și nu este nevoie de efort suprauman, pentru că intervine Dumnezeu binecuvântarea îl implică pe Dumnezeu. Blestemul, lucrurile posibile, lucrurile care ar trebui să se facă ușor, vedem că nu se realizează. Atunci e un semn al întrebării, pentru că Dumnezeu își retrage mâna și își bagă mâna vrăjmașului Dumnezeu, satan. Ca și biserică, noi vrem să beneficiem de binecuvântarea lui Dumnezeu. Ca și persoană individuală, cred că fiecare din noi dorim binecuvântarea lui Dumnezeu. Și de aceea este important să cunoaștem lucrurile care ar putea să aducă blestem în viața noastră. În această dimineață aș vrea să înțelegi câteva aspecte care, de care trebuie să ții cont atunci când te întorci la Dumnezeu, atunci când vrei să-ți rezolvi problemele în viața ta, constatând că binecuvântarea lui Dumnezeu poate nu este în plinătatea ei, că ai anumite probleme. Primul lucru pe care aș vrea să-l menționez în ceea ce privește blestemul, este vorba de blestemul generațional. Blestemul care se transferă de la o generație la alta. Blestemul generațional, care acționează asupra fiecăruia dintre noi, este blestemul Adamic, ca urmare a păcatului lui Adam, ca urmare a acestui fapt, pentru că Adam a păcătuit și n-a ascultat de Dumnezeu. Pe linie genealogică, pe rasa umană, există acest blestem. Noi ne naștem sub acest blestem. Ne naștem sub păcat, nu ne naștem sfinți, ne naștem păcătoși. Și în această dimineață este important ca noi să știm lucrul acesta, pentru că în momentul în care ajungi la poziția majoratului, la poziția în care poți să deosebești binele de rău, când poți să iei de o decizie personală, tu poți să fii eliberat de acest blestem generațional care vine pe linia lui Adam ca urmare a neascultării lui de Dumnezeu. În momentul în care tu îți dai seama de Dumnezeu și de jertfa lui Iisus Hristos, Îți dai seama că Isus Hristos a murit pentru păcatele tale. În momentul acesta înțelegi planul de mântuire a Lui Dumnezeu și înțelegând acest plan de mântuire a Lui Dumnezeu, tu vii înaintea Lui Dumnezeu și îți mărturisești credința ta, îți mărturisești starea ta de păcat și dorința de a te pocăi, de a te întoarce la Dumnezeu. Și în momentul acesta, când tu faci lucrul acesta, Păcatul Adamii și blestemul generațional, pe linia aceasta, este întrerupt peste viața ta. La tine se face o cotitură și este important să știm lucrul acesta pentru că tu oprești acest blestem pentru tine și urmașii care urmează pentru tine, după tine. Nu știu ce moștenire te, te gândești să lași generațiilor care vor urma. Nu știu ce va dura și ce va fi de valoare de la o generație la alta, pentru că vedem că moștenirile pe care poate ni le-au lăsat părinții noștri nu mai au valoare la ora actuală. Soția se uita la anumite lucruri care le-a primit ca și moștenire de la părinți și spunea, copiii noștri nu mai valorează aceste lucruri. Am să le pun undeva ca o amintire. Frații mei, stimați creștini, nu știu ce valori putem să lăsăm generațiilor care urmează de la noi, dar aș vrea în această dimineață să înțelegi o valoare pe care tu o poți lăsa fiecare generație care va urma de acum, copiilor, copiilor tăi și celor care vor urma, este această binecuvântare să-i de blestem. De la tine încolo, generațiile care urmează să fie binecuvântate, să nu fie sub imperativul blestemului. Apoi tot pe linie generațională, blestemul generațional, noi trebuie să înțelegem o lege a lui Dumnezeu care operează în univers. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Exod, capitolul 20, versetul 4 și 6. Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea anam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Există aici un lucru foarte important pe care noi trebuie să-l înțelegem. Oamenii care îl resping pe Dumnezeu, Oamenii care nu ascultă de poruncile lui Dumnezeu, ei transferă blestem asupra copiilor lor și asupra copiilor copiilor lui. Al treilea și al patrulea neam. Dar oamenii care se apropie de Dumnezeu, care păzesc poruncile lui Dumnezeu, transferă binecuvântarea până la al miilea neam. Doamne ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Și acum poate că unii vor zice suntem, sunt eu vinovat de păcatul părinților mei, sunt eu vinovat de păcatul bunicilor mei? Este important să înțelegem în această dimineață că păcatul străbunicilor, a bunicilor, a părinților noștri afectează viața noastră prin faptul că a fost deschisă o ușă, i s-a dat dreptul lui Satan, de a acționa în generațiile care urmează asupra oamenilor care în mod efectiv ei n-au păcătuit. Este o ușă deschisă pe linie generațională. Apoi, mediul în care tu ai trăit poate forma anumite dependențe care te face sensibil la atacurile care vin din partea celui rău. Adică devii potențial pradă lui satan. Pentru că în familia ta au fost anumite păcate, anumite lucruri care au atras blestemul lui Dumnezeu peste familie, peste generații. Și aici trebuie ca noi să venim și în conciliere, când stăm de vorbă cu cei care se simt că sunt sub imperativul unui blestem, facem arborele genealogic și încercăm să vedem ce păcate care au fost lucrurile predominante în familia din care provenim. Și în momentul în care depistăm că sunt anumite lucruri care sunt sub imperativul blestemului, noi trebuie să renunțăm la acele lucruri, să venim de partea străbunicilor, a bunicilor și a părinților, înaintea lui Dumnezeu. Să cerem ca Dumnezeu să întrerupă transferul acesta generațional, să închidă ușa care a fost deschisă și de la noi încolo, copiii noștri, să nu mai fie sub imperativul acestui brestem, ci să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Este important să cunoaștem acest lucru pentru că noi ne implicăm în lucrarea aceasta pentru noi și generațiile care urmează. De aceea este important atunci când vii la Dumnezeu să-ți rezolvi toate aceste probleme, pentru că altfel te găsești într-o situație și nu știi de ce sunt anumite lucruri în viața ta. Sunt anumite stări, îmbolnăviri frecvente, sunt anumite nereușite repetabile în viața ta, sunt anumite stări de accident care apar în mod repetabil, gânduri de sinucidere, tot felul de lucruri cu care noi suntem atacați pentru că pe linie genealogică a fost o ușă deschisă și acționează asupra vieții noastre. Este important ca să înțelegem lucrul acesta și să ne rezolvăm aceste probleme. Care sunt ușile deschise care pot propaga blestemul de la o generație la alta. Aș vrea să enumerez câteva. Furtul, minciuna, necinstirea părinților, înșelăciunea, crimă, idolatria, ocultismul, religii false, păcate sexuale, blesteme rostite de autorități neascultarea și împotrivirea față de Dumnezeu. Toate aceste lucruri, făcute și practicate, trăite de generațiile anterioare, afectează în mod negativ generațiile care urmează. Dar fiecare generație sau fiecare persoană are posibilitatea din partea lui Dumnezeu să vină înaintea lui Dumnezeu și să întrerupă blestemul pentru el și pentru generațiile care urmează. Cum putem face? Apropiindu-te de Dumnezeu, ascultând de poruncile lui Dumnezeu și renunțând la tot ceea ce au făcut cei dinaintea ta. Prin pocăință noi putem să întrerupem acest proces de transfer al blestemelor generaționale. Un alt mod prin care blestemele se pot pot să acționeze asupra vieții noastre sunt blestemele teritoriale. Blestemele generaționale și blestemele teritoriale. Noi trăim pe un pământ blestemat. Pământul, Genesa capitolul 3 ne spune, a fost blestemat datorită păcatului Adam. De aia, când mă duc în grădină, Astăzi am săpat, mâine văd că iară să îmburuie. Mai ales dacă cade o ploaie, soția mă tot împinge, mă, sapăle, hai, hai să le aranjăm. Acum nu mă las să nu dorm, dar îi place să fie grădina curată și spune, hai să facem și aici. Pământul este blestemat, dacă ar fi numai pământul. Dar sunt anumite lucruri de care noi trebuie să avem grijă fiecare. Și vreau să vă spun în mod practic anumite blesteme teritoriale, lucruri care le-am le experimentat în lucrare. Am fost chemat de o familie care s-a mutat într-un într apartament și... Din prima noapte, când s-au mutat acolo, n-au putut să doarmă. Copilul plângea, parcă cineva îl chinuia. Tot felul de vise urâte. Între ei a pornit ceartă. Nu se mai înțelegea unul cu celălalt. Și în situația aceasta, m-au chemat și au zis, nu știu ce se întâmplă cu noi. Am intrat puțin în istoria acelui apartament și ne-am dat seama că acel apartament era blestemat. A fost închinat unei lucrări. În momentul în care am cerut prin rugăciuni și prin credință, întreruperea oricărui blestem, renunțarea la orice dedicare care a fost făcută și am cerut binecuvântarea lui Dumnezeu. În ziua următoare n-au mai avut nicio problemă, n-au mai auzit nicio sunet, copilul a început să se odihnească liniștit. Frații mei, toate aceste lucruri le găsim în cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să înțelegem că sunt anumite Teritorii. Sunt anumite lucruri blestemate. Au fost oameni care au fost în excursie într-o altă țară și și-au adus suvenirii de acolo. Și în momentul în care le-au introdus în casă, au văzut că ceva se întâmplă. Lucruri care nu s-au mai întâmplat până atunci, lucruri rele. Și în final au ajuns la concluzia că acea suvenire a fost dedicată lui Buddha, a fost dedicată unui altor spirite, sau au fost făcute tot felul de lucruri care au constituit o ușă de intrare și un drept ca cel rău să acționeze în acel apartament, în acea familie. Este important ca noi să cunoaștem că Dumnezeu vrea ca locul în care locuim să fie o locuință a păcii, un adăpost liniștit și fără grijă. În Genesa, în capitolul 12, versetul 1 și 2, 1, 1 până la 3, Dumnezeu îl cheamă pe Avram, „Ești afară din familia ta, din țara ta, din casa ta, pentru că vreau să te binecuvântezi. Noi, ca și creștini, avem binecuvântarea Lui Dumnezeu, Harul Lui Dumnezeu, ca în locuințele noastre să cerem binecuvântarea Lui Dumnezeu, să renunțăm la orice dedicare ocultă, să renunțăm la orice lucru care s-a făcut acolo. Poate cumperi un apartament și acolo s-a făcut o crimă. Este important atunci când Intrați în locuri noi, la locuri noi de muncă, atunci când cumpărați un ogor, atunci când cumpărați niște lucruri, este important ca să cereți binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu trebuie chemat preotul, nici pastorul. Dacă voi aveți o relație cu Dumnezeu, puneți mâna și cereți binecuvântarea Domnului. Dacă găsești de bine și ai îndemnul acesta, poți să chem și alți frați cu care să te rogi, pentru că în unitate există biruință și este important acest lucru. Deci, frații mei, aș vrea să ținem cont de aceste lucruri și să ne bucurăm de binecuvântările lui Dumnezeu și să respingem orice canal de transfer al blestemelor în viața noastră. Cei care ați văzut filmele Transformation, v-ați dat seama că acolo unde locuiește oamenii temători de Dumnezeu, acolo unde oamenii se apropie de Dumnezeu, ați văzut că până și ogoarele sunt binecuvântate. Rodele cresc peste măsură de mari. Și în acest film, ni se arată în diferite părți în lumea aceasta, unde oamenii s-au întors la Dumnezeu, s-au pocăit și au cerut binecuvântarea peste ogoarele lor. Dumnezeu a ridicat blestemul și a adus binecuvântare. Și locuri în care n-au crescut anumite plante au devenit locul cel mai fertil pentru plantele respective și-au avut o productivitate extraordinară. De aceea, primăvara când semănați, când cultivați, când cumpărați, când faceți orice, obișnuiți-vă să cereți binecuvântarea lui Dumnezeu. Obișnuiți-vă să respingeți orice blestem și orice dedicare ocultă și să cereți ca puterea sângelui lui Iisus Hristos. În această dimineață vom avea cina Domnului și vom pune puterea sângelui lui Iisus Hristos în primul rând peste ființa noastră și apoi peste casele noastre, peste familiile noastre, cu credința că puterea șerfei lui Iisus Hristos rupe orice blestem și orice putere și orice drept al cerui rău. Al treilea canal prin care blestemele se pot strecura în viața noastră sunt blesteme rostite de cei care au primit dreptul din partea noastră și în mod special cei care sunt în autoritate față de noi. Și aici n-am timp să desvălui, pe larg aceste lucruri, dar aici aș vrea să atrag atenția părinților, pentru că părinții pot să-și blesteme copiii prin cuvintele negative pe care ei le spun peste copiii lor. Suntem o națiune care n-am fost învățați să avem grijă de ceea ce vorbim și modul în care ne adresăm copiilor noștri. De la o generație la alta s-a transferat anumite cuvinte, anumite blesteme. Părinții și-au permis să-și blesteme copiii. Acolo unde există drept și în mod special autoritate, blestemul se prinde. Că foarte mulți zic, apoi eu m-am întors la Dumnezeu, uh, aparțin unei denominații oarecare, gata, blestemul nu mai are putere asupra vieții mele. Așteaptă puțin și vei vedea încă un canal. Dar aș vrea să înțelegi că în momentul în care ai dat dreptul lui Satan și cum dăm dreptul lui Satan? Prin păcat. Ai deschis o ușă și blestemul poate să se prindă în viața ta. Când părinții spun, de, poate în stare de nerd, că dacă ar fi lucizi, n-ar face lucrul acesta. În stare de nerd, spun lucruri negative despre copiii lor. Niciodată nu vei reuși în viață, nu vei fi bun de nimic. Lucruri care mi se par normale în comunicarea noastră. Aș vrea să înțelegem că fiecare cuvânt rostit de o autoritate are putere pozitivă sau negativă asupra persoanei dacă persoana respectivă a dat dreptul. Deci dacă tu ai dat dreptul lui satan prin păcat și asta aici, orice păcat, este o fisură, este o ușă deschisă prin care satan are dreptul să intervină cu blesteme de genul acesta. Noi trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu și dacă ai avut neșansa ca părinții tăi să te fi blestemat, tu poți să oprește acest blestem de peste viața ta și de peste viața copiilor tăi, venind înaintea lui Dumnezeu, renunțând la puterea negativă a acestor cuvinte, cerând puterea jertfei lui Iisus Hristos peste viața ta și acest transfer este întrerupt de la tine încolo. De aceea să avem mare grijă atunci când folosim cuvinte și în mod special în stare de ner, în stare de stres, în stare de agitație, să nu ne permite soțul față de soție, soția față de soț, părinții față de copii, păstorii și preoții față de enoriași. Este foarte important să binecuvântăm. De aceea am introdus în biserică, la fiecare sfârșit de program, acest moment al binecuvântării. Pentru că aș vrea fiecare din dumneavoastră să meargă sub această binecuvântare. Și orice blestem care vine din partea celui rău să fie oprit de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și Domnul să vă dea putere ca să rupeți orice blestem de peste viața voastră și familia voastră. Apoi, al patrulea canal prin care blestemul se poate strecura în viața noastră este atunci când nu ascultăm de poruncile lui Dumnezeu, când neglijăm anumite porunce ale Lui Dumnezeu. Și în Deutronom, capitolul 11, capitolul 27, 28, și apoi pe parcursul Bibliei vom vedea foarte, de foarte multe ori repetându-se blestemat să fie omul care, care face chip cioplit, Omul și sunt foarte multe situații aici, în Deuteronom în capitolul 28. Citiți-le la casă, pentru că este important să, să știți lucrurile care pot atrage blestemul prin neînplinirea poruncilor lui Dumnezeu. Apoi, în Maleachi, ni se spune. Blestemat este omul care îl înșală pe Dumnezeu. Și oamenii întrebau, uh, cu ce te înșelăm? Cu zeciuielile? Frații mei, sunt niște lucruri, spuneam la început, binecuvântarea și blestemul sunt niște lege ale lui Dumnezeu. Și noi nu ne putem juca, nu putem merge după ureche sau după plăcerea noastră, în Cartea lui Dumnezeu, în Biblie, sunt lucrurile foarte clar spuse. Lucruri pe care să le facem și lucruri pe care să nu le facem. Pentru că dacă le facem, atragem blestemul lui Dumnezeu în mod automat. Este foarte important să ne analizăm fiecare viața noastră. E important să cunoaștem cuvântul Lui Dumnezeu și poruncile Lui Dumnezeu ca să nu atragem pediapsa Lui Dumnezeu peste noi. În momentul în care, cum spuneam înainte, simți că sunt anumite stări repetabile negative în viața ta, îmbolnăviri repetabile, insuccese repetabile, în momentul în care observi că accidentul te paște la fiecare pas, nenorocirea se abate asupra vieții tale. În momentul în care te simți stresat tot timpul pentru lucruri de care n-ar trebui să fii stresat, îngrijorarea este foarte mare, nu poți să dormi noaptea. Toate acestea sunt simptome ale imperativului unui blestem peste viața ta. Și tu trebuie să stai înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, fă-mi de cunoscut, vreau să știu de ce mi se întâmplă aceste lucruri. Care este cauza? Vreau, Doamne, să vină înaintea ta și... Orice blestem să fie rupt de peste viața mea, să nu trăim această stare de pasivitate, ci să venim cu toată sinceritatea și să cerem Duhului Sfânt să ne descopere lucruri din viața noastră, lucruri din familia noastră sau lucruri pe care poate nici n-am auzit de ele, nu le știm de la strămoșii noștri, dar care poate creează uși deschise sau facilitează. Sunt dependențe în familie și noi, prin noi se transferă mai departe. Cum să ne eliberăm de blestem? Asta e foarte important. Acum, ce fel de blestem este important să cunoaștem aceste lucruri? Dar... Cerca Duhului Dumnezeu să vă lumineze pe fiecare în parte și să puteți să vă dați seama de anumite situații care încă nu sunt rezolvate în viața voastră și să le rezolvați cât se poate de repede. Cum să ne eliberăm de blesteme? În primul rând, noi trebuie să recunoaștem că suntem sub blestem. Să nu dăm vina și cauza pe unul sau alte lucruri. Noi trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu și să recunoaștem când este vorba de un blestem. Prin Duhul lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu, putem să aflăm lucrul acesta. Stând de vorbă cu oamenii spirituali în jurul nostru, putem să aflăm aceste lucruri. Și este important ca noi să nu fim pasivi și să înțelegem că trebuie rezolvată această stare. Apoi, trebuie să renunțăm la cauza care a generat acel blestem. Chiar dacă nu noi suntem implicați în mod direct. Îl vedem pe Daniel care vine înaintea lui Dumnezeu și îți dă seama că a ajuns sub blestemul în care era prizonier în Babilon, nu datorită lui, ci datorită neascultării părinților. Și îl vedem că stă înaintea lui Dumnezeu și se identifică cu strămoșii lui și spune, Tată din ceruri, iartă-ne că am greșit și n-am ascultat de tine. Exact așa trebuie să facem noi. Trebuie să ne identificăm cu strămoșii noștri și să venim înaintea lui Dumnezeu dacă constatăm că sunt anumite probleme care au deschis ușa transferului generațional negativ, în mod special al blestemului, și prin pocăință să închidem această ușă. Apoi, de partea noastră, noi trebuie să ne pocăim. Dacă cumva noi suntem implicați în mod direct și n-am ascultat de Dumnezeu, n-am respectat poruncile lui Dumnezeu, sunt lucruri în viața noastră care noi le-am făcut, noi trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu cu toată sinceritatea, să ne recunoaștem, să cerem iertarea lui Dumnezeu, să ne oprim în a mai face acele lucruri, adică să ne pocăim de atitudinea noastră greșită. Apoi trebuie să închidem această ușă și să intrăm sub autoritatea lui Dumnezeu. Spuneam înainte, atunci când dăm dreptul și când autoritatea rostește cuvinte peste noi, autoritatea delegată a lui Dumnezeu, în momentul acela înseamnă că este o fisură și tu nu te afli sub autoritatea lui Dumnezeu. Tu trebuie să vii sub autoritatea lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să poată rupe blestemul acela și să te poată binecuvânta. Și asta depinde de noi. Tu trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu și să ceri lucrul acesta. Doamne, decid prin decizie personală să nu mai fac lucrul cu tare. Prin decizie personală cer, Doamne, ca Tu să îndepărtezi conjunctura aceasta, starea aceasta. Trebuie să fim specifici înaintea Domnului. Și astfel, prin rugăciune și credință să închizi această ușă pentru ca cel rău, să nu mai aibă dreptul și accesul în viața ta. În Deutronom, în capitolul 23, versetul 5, găsim un lucru foarte important pe care aș vrea să-l rețineți. Domnul Dumnezeul tău a schimbat blestemul în binecuvântare. Frații mei, în momentul în care noi am venit înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate și decidem să trăim în ascultare de Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care schimbă blestemul în binecuvântare. El are dreptul să intervine în viața ta pentru că intri sub prioritatea și sub protecția lui Dumnezeu, sub autoritatea lui Dumnezeu. Și dorința lui Dumnezeu este să te binecuvânteze. Dumnezeu nu ține pică. Dumnezeu nu spune, a, păi stai puțin, te țin așa o distanță să văd eu dacă... Nu, în momentul în care te întorci la Dumnezeu cu toată sinceritatea, Domnul îți cunoaște inima. În momentul acesta, Domnul închide ușile prin care s-a transferat blestemul peste viața ta, s-au acționat blestemul peste viața ta și tu devii liber. Tu ești sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu schimbă blestemul în binecuvântare. Dorința mea în această dimineață este ca fiecare din noi să rezolvăm această problemă în viața noastră, să facem pasul acesta cu toată certitudinea și niciun blestem să nu opereze în viața noastră, în familia noastră, în jurul nostru. Binecuvântarea lui Dumnezeu să o vedem la fiecare pas. Lucrurile care sunt imposibile să se facă cu ușurință, pentru că este implicat Dumnezeu. Și atunci când ești într-o relație cu Dumnezeu, te poți, te poți bucura de binecuvântarea lui Dumnezeu. În această dimineață aș vrea să încheiem lucrarea la care am participat cu cina Domnului.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 suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Rații mei, apostolul Pavel ne spune că putem să ridicăm paharul binecuvântării pentru că cineva a plătit plata păcatelor noastre. Cineva a plătit prețul. Spuneam că Binecuvântarea este, este un dar al lui Dumnezeu, iar blestemul este un preț. Cineva a fost blestemat pentru noi, a îndurat blestemele pentru noi, s-a jertvit pe lemnul de cruce pentru noi și în această dimineață vom ridica paharul în fața cerului, și în fața Pământului. Și vom spune, lumii întregi, lumii materiale și lumii spirituale, eu sunt un răscumpărat prin jertfa lui Isus Hristos. Isus a luat blestemul de peste viața mea. Și aș vrea prin credință să pui această binecuvântare a jertfei lui Iisus Hristos peste viața ta. Și în timp ce vei servi cina, aș vrea să, te, să înțelegi că tu te apropii de un act foarte important. Că în aceste momente, lanțuri transferate generațional peste viața ta se pot rupe. În această dimineață, blesteme care au fost rostite peste tine pot să-și piardă puterea, pentru că jertfa lui Iisus Hristos le anihilează. Dacă tu ai credința aceasta, și aici este elementul esențial, credința, să crezi ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, vei ține în mână paharul binecuvântat, prin sângele lui Iisus Hristos vei ține în mână bucatea de pâine care reprezintă viața trimisă din cer pe pământ pentru tine și mine. Și când vei lua aceasta, dacă este boală, dacă este un blestem, dacă este un insucces, dacă sunt anumite simptome pe care ți le-am spus, stări care pot apărea ca urmare a blestemului, în această dimineață ele pot să dispară din viața ta, crede în cuvântul lui Dumnezeu, apropie-te de Dumnezeu cu toată credința. Și în momentele care urmează aș vrea să intri în rugăciune, așa cum stai pe bancă înaintea Domnului și să ceri această putere a sângelui lui Iisus Hristos, a jertfei lui Iisus Hristos peste viața ta. Și dacă mai sunt lucruri care te mai țin legat, orice legături să cadă de peste viața ta și tu să fii complet liber în prezența Lui Dumnezeu și să vezi harul Lui Dumnezeu și cercetarea Lui Dumnezeu peste viața ta. În timp ce stai în rugăciune, aș vrea să vină cei care sunt destinați pentru împărțirea cinei Domnului Vom trece pe la fiecare, veți lua un pahar și o bucată de pâine, o veți ține până când le vom servi cu toți împreună. Deci nu mâncați imediat. Dacă este cineva care nu a fost servit, face semn cu mâna pentru la cei care servesc. Aș vrea să ne ridicăm în picioară. Tată din ceruri, stăm înaintea Ta în aceste momente. Tu cunoști viața noastră, Doamne, Pretnicia noastră. Recunoaștem, Doamne, că nu avem merite înaintea Ta, dar în această dimineață, Doamne, ne punem sub puterea jertfei Fiului Tău, Iisus Hristos. În această dimineață, Doamne, venim înaintea Ta și cerem ca prin această jertvă să ne dai vretnicia, să ne dai înțelegerea și să lucrezi cu puterea Ta în viețile noastre. Binecuvântează, te rugăm, Doamne, rodul Viței și pâinea aceasta care reprezintă moartea și învierea Ta. Primim în această dimineață șerfa lui Iisus Hristos peste viețile noastre, puterea sângelui lui Iisus Hristos și cerem, Doamne, ca Tu să ne eliberezi de orice blestem, de orice lucru care vine din partea celui rău, să orice ușă care a fost deschisă pentru cel rău, ca noi să ne bucurăm de binecuvântările tale. Îți mulțumim că ne primești în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Aș vrea să rostiți după mine, ridicând...